ndugu mpendwa hujambo na karibu tena katika makara ya neno litosivama juma hili tunaendelea kuyapokea moja kwa mojo kutoka bugchiglobalradio.com na kila siku ya juma naye mchungaji Geoffrey Ngige kutoka kule at Washington sasa kabla ni mkaribishe mchungaji leo wanatuanzia kipindi hiki wanatuweke wani wanajulikana kama wanambiu na wimbo wao wanashema. Unaheri ndugu mpendwa na kukaribisha ndani ya AGR Abakushi Global Radio uh, .com available at 104.0 mkule from Kolsemaza 50 kilometers from Kisi town Ayabashi unaheri ni wimbo wanaambiwa wanambiu wanatuweke wani tunapomkaribisha mchungaji Joffrey kutoka Seattle Washington Unaheri komjuwa Mungu tunasababukutangatangao sikia wetu wote nasema ndo kwangu upate punjiko unaheri komjuwa Mungu tunasababukutangatangao Eya wetu wake asemo ndopangu pate kunziko masafa zake mwenye enzi no. waliyo izali watama ki Yuko Mungu mwenye kuokoa ndye Mungu mbadhi wetu masafa na no, uliyo kizali ki. Yuko Mungu mwenye mwabudu toke zero nama nambizetu uwaamini futendao uwaki mwasefo mwenye mwenye No. Waliogizali wata maki Yuko Mungu mwenye kuokoa Yeye ye, ye, Mungu mbaji wetu mwenye ezi. No. Walio Yuko Mungu mwenye kuokoa. Ndugu ndogo mpendwa wanao tuweka hewani wanajulikana kama wana mbiu na wimbo wao ndugu mpendwa na wana mbiu wana tuweka hewani na wimbo wao unashema unaheri ni wakati mwema mwafaka kabisa ambapo Nikependa msikilizaji nikukaribishe katika makala ya shiku hii ya leo wa, makala ya neno litashimama Mungu mwenye vabishi shinaabudi kumkaribisha mchungaji Geoffrey Ingie kutoka kule Seattle Washington ndani ya Abokshi Global Radio na 104.0 FM kule Shimsa yaad ambapo ni 50 kilometers from Kisii town katika awamu ya kwanza mchungaji Geoffrey Ingie karibu na wakati ni wako Ima. Wetu, wataendelea kwa usawa. Kwa hivyo uh, ninachukua uh, nafasi hii kuweza kuwakaribisha wasikilizaji wetu wote mahali popote pale wanapoendelea kututegea Na pia ninawakaribisha ili muweze kuwakaribisha wengine na ninashukuru maana wa Kenya huko Kisii tunasikia kwamba mnatupata kwa usawa kwa hivyo ninachukua fursa hii kuasalimia wote wasikilizaji wetu kila mahali wako kwa hivyo eh, bila kupoteza wakati ningependa niweze kuomba dipo tuweze kuingia katika makara yetu ya siku hii hebu tuweze kuomba Mungu wetu unaokaa mahali pa juu biguni tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii umekuwa pamoja nasi na umeweza kutulinda na kututunza na tena imekupendeza hata katika masaa haya tuweze kuwa na nafasi hii ya kuweza kueneza neno lako kwa hivyo tunakukaribisha katika njia ya pekee ili uweze kuwa pamoja nasi na tuendelee kusikiliza ukizungumza nasi. Wakati huu ninaomba pia kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi uendelee kuibariki uendelee kutusaidia ili radio hii inapoendelea kupeleka habari hii jema kila mahali kote ulimwenguni neno hili lako liweze kuwasaidia wengine waweze kusimama kama vile hili neno litakavyosimama baba hebu kuwa pamoja nasi na utuongoze hatua kwa hatua na tunaomba katika jina lake Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi wasikilizaji wetu mahali popote pale mnapoendelea kutusikiliza tunawakaribisha kwa njia ya pekee ili muweze kuungana pamoja nasi katika kuangalia ya leo. Labda kwenyu ni jioni labda kwenyu ni asubuhi labda kwenyu ni usiku lakini tunawakaribisha tuingie kwa makala haya maalum ya neno litasimama tuliona ya kwamba jana mambo yale yaliyotokea ya kwamba baada ya Yusufu kufa kuna mambo yaliendelea kutokea pale katika nchi ya Misri. Tuliona kwanza m, e, Yusufu mwenyewe alikuwa amewachukua wa Misri wote kuweza kuwa e, chini ya ufalme na alikuwa amewaweka kwa njia ambaye hawangeweza kujitoa kwa sababu mashamba yote yalikuwa yameenda chini ya farao. Na tukaona pia bali na mashamba hata na mifugo yote ilikuwa chini ya mfalme na kwa hivyo walikuwa wanafanya kazi na wakitoa a fifth of their income wanapelekea mfalme lakini tuliona wana wa Israeli kwa sababu yusuf alikuwa pale walikuwa wamekubalika mbele ya farao ya farao na hivyo wao hawakuwa wameweza kupeana chochote kile walikuwa wanakula na kunywa kwa sababu Yusufu alikuwa pale. Lakini baadaye kukatokea mfalme mwingine baada ya yule aliyokuwako na baada ya Yusufu kufa. Akawa sasa huyu mfalme Biblia inasema hakuja ni hakumjua haku Yusufu. Lakini ukweli ni ya kwamba alijua kazi nzuri iliyofanywa na Yusufu lakini alitaka kuizika na kuonyesha kana kwamba hakuna kitu kimefanyika. Hivyo akawambia watu wake ya kwamba hawa watu wamekuwa wengi sana kwetu sisi na hivyo ni lazima tujihadhari Tuweze kuona vile tutaweza kuwashughulikia maana vita ikitokea hawa watu wanaweza kwenda upande wa adui na tukawa mashakani na ndipo basi hata akaweza kuweka mateso juu ya hawa watu maanake walikuwa wengi na walikuwa wametapakaa kila mahali na walikuwa pia ni wenye nguvu kuliko wa Misri Ukiangalia katika kitabu cha kutoka tukaona ya kwamba wao wenyewe kwa sababu walikuwa wamezaana na wameongezeka na wamejaa kila mahali wakawekwa wakawekwa chini ya wasimamishi ili waweze kuwa chini ya watu na ndipo wakaendelea kuteswa kule katika nchi ya Misri lakini hata hivyo walipoendelea kuteswa ndivyo walivyoendelea kuongezeka. Na mfalme akaona jambo hili limekuwa haliwezekani vile alivyolipanga lipanga. Na ndipo basi akaweza kuweka mpango ya kwamba watoto wanaume wanapozaliwa waweze kutupwa katika mto. Na akaagiza wale kina mama waliokuwa wanazalisha wakina mama kila mtoto anapozaliwa mwanamume atu asiiishi atupwe kwa mto Na wakati huu ndiyo tukaona ya kwamba Amram na Jospa Josped wakaweza kumzaa mtoto Wao walikuwa ni warawi na mtoto yule aliozaliwa alionekana mtoto mzuri sana na yule Josifa jo jo jos akaweza kuficha ama kuficha huyu mtoto wake kwa muda wa miezi mitatu na alipoona miezi mitatu imepita akaona sasa yeye hawezi kutupa mtoto huyo na hawezi kumtoa au uawe akatengeneza kikabu kikabu Ikatengenezwa vizuri kikiwa ni waterproof na akaweza kukipeleka kando kando ya mto ndipo tukaona ya kwamba katika kitabu cha Wahibraenia ukisoma hibirania moja haya aya ya tatu inasema ya kwamba Musa alipozaliwa akafitwa miezi mitatu na wazazi wa kwa sababu alimuona ni mtoto mzuri na hawakuogopa amli ya mpali na ndipo basi sasa akafichwa na alipofichwa mahali pale tunaona ya kwamba ikawa sasa yeye mwenyewe amefichwa mahali pale hawezi kujiokoa eh, pale wala hakuna mtu anaweza kumuokoa basi anakaa pale katika mto na anapokaa kwa mto ni ya kwamba sasa yoyote yule atakaoweza kuja pia atakao ama aweze kupotea na ndipo tukaona ya kwamba basi bali na hiyo yote iliyotokea kwa mama Musa Aliendelea kuweka dada yake mahali pale ili aendelee kuangalia mtoto kwa mbali. Lakini wakati ulipokuwa unaendelea, uliona jinsi vile malaika walivyokuwa wanalinda Musa mahali pale. Maana wao walikuwa ni walinzi waliokuwa kuwa pale lakini hawakuwa wakionekana. Ndipo basi ndugu zangu tukaona ya kwamba Uh, Mungu katika mambo yote anayo yafanya ama anaoruhusu iweze kufanyika anaruhusu ikiwa na sababu na ndipo basi maraika wale wakaongoza wakaelekeza dada yake farao katika mahali mtoto alipokuwa na akaweza kuona kikabu na akakaribia pale ndipo basi alipokuwa naangalia akaona ni mtoto miriam ya yake Musa naye alikuwa macho sana. akakalibia yule mama akamuuliza kama angependa amletee mtu wa kumtunzia yule mtoto. Na ndipo basi mama yake Musa akaletwa na huyu na huyu dada na akapewa mtoto hata akawa analipwa kwa kuangalia yule mtoto. Na alipo iki miezi miaka kumi na miwili ndipo basi baada ya kapeano kwa huyo binti wa farao lakini yale aliyofundishwa na mama yake angeweza kuyasahau kwa njia yoyote ile kaona ya kwamba zizi kama wazazi tuna nafasi ya kulea watoto wetu kwa jinsi inavyotupasa maana bibilia inasema tutakapowalea kwa jinsi hiyo hata watakapokuwa wakubwa Hawataweza taweza njia ile na ndipo basi wapendwa ukaona ya kwamba ili ni jukumu la kila mzazi basi yeye Musa akaweza kuhekimishwa katika hekima yote ya kule ya kifalme akafundishwa katika hali ile ya Uh, kuelewa na sayansi na administration na akawa fundishwa hekima yote ya Misri akawa ha akawa hodari kwa matendo na kwa maneno na ndipo tunaona ya kwamba akiwa military mkuu aliweza kungojea kwa hamu sana siku ile itakaofika aweze kuchukua usukani lakini yale aliyofundishwa juu ya Mungu hakuweza kuisahau lakini tunaona ya kwamba alipokuja kuwa mtu mzima akakataa katakata kuitwa binti wa binti wa, wa wa mwana wa binti wa Fero akaona ni afadhala kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa dhambi kwa kitambo tu akahesabu ya kwamba yeye usitumiiwa kwa ajili ya Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri na kwa kuwa yeye aliyatazamia yale ambaye ni haionekani na macho haya basi wapendwa ndipo tukaendelea tukaona ya kwamba akakubali hata kwenda kuteseka na watu wa Mungu hapo na katika hali ile iliyokuwa pale kama vile nilivyotangulia kusema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wanateswa vilivyo. Na alikaa katika uh, nyumba ya kifalme mpaka wakati alipofikisha miaka 40. Na ndipo basi yeye mwenyewe akafunuliwa na Mungu na malaika kwa njia ya malaika ya kwamba yeye ndiye mwokozi wa wana wa Israeli wao wale wa Israeli wakafunuliwa mambo hao ya kwamba Musa ndiyo mkombozi wao. Na Biblia inasema hivi katika kitabu cha Matendo ya kwamba aliishi hapo ya, ya mkini miaka 40. Na ndipo basi akakuta mmoja wanapambana wana na Mmisri pale na ndipo basi yeye akaweza kufahamu yule mumisri akamchukua na akamuua lakini hawa watu hawakuwa tayari kukombolewa ndipo baadaye akazika yule mtu na siku ya pili yake akakuta wawili wanapigana na alipojaribu kuamua mmoja akamuuliza wataka kuniua kama vile uliwa uliua mumisri jana nani aliyekuambia kufanya kuwa wewe mpasanishio wetu Habari hii ilipoendea mfalme basi kulikuwa na hatari kubwa na ndipo basi mfalme akaamua kumua Musa lakini yeye akaweza kuamua kutoroka Dipo neno linasema ya kwamba kweli wakati mwingine tunapochukua nafasi ya Mungu hata kama Mungu amemtupangia mipango mahususi ya kuendelea mbele wakati mwingine tunapomtanguliza Mungu tunapomtangulia Mungu anatuachilia Musa alianguka katika kosa lile lile lilio angu, angusha baba zake Ibrahimu, Isaka na Yakobo pia wote walipitia njia ile na ndipo basi tunaona ya kwamba siku hii ya leo tunataka tuangalie vile basi mambo itakavyokuwa atakapokuwa katika katika enchi ile ambaye ametorokea Unapoangalia hapa sasa ukiwa na hali ya kufundishwa Mungu anakufundisha. Akiona wewe haujahujitimu bado anakupeleka kwa darasa. Hapa kuna uh, kuna shule ambaye Musa anapelekwa ule kule jangwani ili aweze kuwa mwenye aweze kuwa mpole, aweze kujua ya kwamba Mungu hatumii mile bali anatumia haki. Na kabla hajakuwa mtu wa kutawala hawa watu, ni lazima aelimike kwa usawa. Na ndipo basi yeye akatoroka na akaenda. Ndipo basi yale yote ambaye alikuwa amefundishwa Misri, Mungu anataka kumpeleka jangwani ili aweze kuyatoa. Manake yeye alikuwa amefundishwa mengi sana hapa Tangu miaka kumi na, miwiri, na sasa hako na miaka 40 alikuwa ameelewa mambo mengi sana na ilikuwa imejaa kwa kichwa yake na hivyo Mungu an, an, alikuwa anataka kwanza aitoe haya yote aliyoweza kuipata kwa Ikuru na kwa Miungu na kwa hawa watu wa Misri ndipo aweze kuweka yake na pia ujue ya kwamba katika ikuru kulikuwa na kuabudu abudu miungu ijapokuwa yeye alikuwa amekataa kwa sababu alifundishwa na mama yake bado alikuwa ameuhushishwa sana katika mambo hayo. Na ndipo basi akambadilisha kutoka pale na akampeleka jangwani Na hapo ndipo sasa tunaendelea kuona vile mambo yatakavyokuwa. Wale wote ambaye Mungu amewachagua ni lazima kwanza awapeleke katika darasa ili waweze kufundishwa elimu ya mbinguni ili waweze kufahamu ni mambo gani yanayostahili kuwekufanywa kwen... wakati gani. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba ikiwa kuna mmoja wenyu ambaye amekosa hekima aombe Mungu wa binguni na Mungu atampea hekima Yakobo ni 1 aya tano Ndipo Di, basi tunaona ya kwamba Mungu haachirii mtu anaachirii kazi zake zifanywe na mwanadamu kwa hekima zake lakini anasema mwanadamu aombe hekima kutoka mbinguni naye Mungu ataweza kumjalia kuwa na hekima hiyo. Na ndivyo basi Eh, tunaendelea tunaona ya kwamba huyu Musa anaendelea kuona uh, shida anaendelea kupata shida lakini ni katika darasa ni lazima kue na shida hapa na pale. Yeye basi akaweza kuendelea kuamua kurekebisha yale ambaye aliona ilienda kando na uh, na mpango wa Mungu. Watu wengi Mungu anapotaka kuwafundisha hawafundishiki kwa sababu yale ambaye Mungu amewajalia kuweza kuyafanya Hawayafanyi wanamngojea Mungu ayafanye. Na ninataka nikuambie mtendo ni mpendo, kwamba katika jambo lolote Mungu anakokupa uwezo wa kulitekeleza wewe mwenyewe Mungu hata kuja kulitekeleza anataka wewe ulitekeleze. Hivyo un, kila mtu ana wajibu wake. Mungu ana mahali pake pa kufanya, pahali ambaye wewe hauwezi. Lakini mahali ambaye amekupa uwezo wa kufanya, ni lazima ufanye na hawezi kufanya. Ndio unaona wengi sasa wameitwa na kini wanapoingia katika shughuli zile wanangojea Mungu atende kazi ile ambaye wanastahili uitenda. Na ndipo basi Musa alikuwa peke yake kule katika jangwa. Na alikuwa pia na mtu ambaye hakuonekana lakini ni Mungu. Ile hekaru kubwa na zamana sana aliyokuwa anaingia huko misili hazi kuonekana na haziwezi sasa kuendelea kuvutia ile mawazo yake manake sasa huko anajua ni hatari kwa usalama na ndipo basi hata miungu ya ya Misri iliyokuwa katika hekalo zile ikawa sasa inavutika katika mawazo yake. Sasa kile anachoona ni milima na miti na mawe na wanyama na kila kitu. Maumbile hivyo akili zake zinarudishwa kwa Yehova Muumbaji wa mbingu na nchi. Hawezi kuendelea sasa tena na kukumbuka na, na hata kama anayakumbuka akiyalinganisha sasa na ya muumbaji, anaona ile iliyetengenezwa na mu, na mwanadamu na unajua katika Misri kila mahali majina ya miungu hiyo yao ilikuwa inaendelea kuandikwa na kwa hivyo Mungu sasa akafaulu kuvuta haya yote kwa Musa. Na ndipo basi katika maisha ya jangwa ikawa sasa mawazo ya Misri hata vile ilivyo imetoeka. Akawa sasa ni mtu mpole. Mtu mpole na mnyenyekevu. nyekevu. inasema ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa mtu ama yeye ndiye mwanadamu ambaye ameishi anaojulikana kuwa mpole na mwenye nyekevu. inasema ya kwamba huyu Musa alikuwa mpole, alikuwa mpole kuliko wanadamu wote ambao wamekaa katika du, juu ya nchi. Lakini yeye alikuwa mtu mwenye imani mwenye imani kamili kwa Mungu wa Yakobo. Na ndipo miaka ilipopita akaendelea kupana na kuteremka na akaweza kukumbuka yale ambaye Mungu wa Yakobo aliyoweza kufanya kwa wazee wa imani. Maraika wa mbinguni wakaanza kumfundisha juu ya mambo yale ya zamani. Na ndio unaona sasa kitabu hiki cha mwanzo na kutoka na numbers yani ambaye ni hesabu na kumbukumbu kumbu ya torati, vitabu hivi vitano vimeandikwa na Musa na yeye hakuwako katika wakati wa mwanzo. Hii ni kusema nini? Ya kwamba malaika wa Mungu waliweza kumfunulia mambo makubwa makubwa akiwa katika shule hii ya Mungu, ndio akaandika kitabu cha mwanzo na vitabu hizo vingine nimetaja. Utashangaa ya kwamba Musa aliyekuja kuwako baadae sana aliandikaje mambo ya Genesis lakini ukisoma katika waraka wa, wa Paulo akiandikia Timotheo wa, wa pili tatu aya ya kumi na sita anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa kuwafundisha na kwa kuwaonya na kwa kuwastiri watu wa Mungu ili waweze kusimama imara watendekazi iliyo njema Na ndipo basi ikaendelea maisha yale kule jangwani na kule upande ule mwingine wa Misri ndipo tunaona naye mfalme aliyekuwa wakati ule aliyekuwa na tamaa sana ya kumpatia Musa kiti cha enzi hata kuliko mwanawe basi akaaga na alipoaga mambo ikawa hivi ukitoma katika ukisoma katika kitabu cha kutoka bili Uh, wakati wa kukombolewa kwa wana wa Misra wa, wa, wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri nao ukaweza kuadia maana mfalme huyu aliyekuwa nyakati za Musa aliyekuwa anatamani sana kumpatia Musa kiti lakini Musa akaonekana kama ameasi ameaga dunia na ndipo basi kumekuja katiri mwingine mfalme mwingine mkatili kuliko yule Kumbuke huyu mkatili aliyekuwa kupatia Musa kiti, alikuwa mkatiri kiasi ya kwamba alitumika na shetani sana, maana ye aliwaua watoto wa Kiebrania wote wa wali, kiume waliozaliwa. Na mwanawe ndiye alikuja kuwa kiti ngumu kama yeye. Na ndipo basi katika mlima wa Mungu, Mungu akamtembelea Musa akaona moto unachoma kijiti, kijiti eh, kichaka kinachomeki kina, kina kina moto lakini hakichomeki ndipo basi alipokaribia pale akaitwa kwa jina lake Moses Moses acha itika akaambiwa mahali umesimama ni patakatifu hebu vua vyatu, vyako ndipo basi akaambiwa ae eh, mimi ni Yehova Bwana Mungu wa wa baba za, zako wa Ibrahimu wa Isaka na babu na Mungu wa Yakobo ukiangalia katika kitabu cha kutoka seven ipo basi ah uh, alipokuwa huko anachunga kundi la One la mm, na huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Jetro akaweza kuona haya yote na Mungu akamtokezea. Na ndipo basi yeye alipoona mambo haya alishangaa. Na ndipo basi Mungu akamzungumzia na akamwambia mimi ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na basi kama malaika wa agano lile ambaye liliaganwa na Mungu na Ibrahimu basi akaweza kumfunulia haya. Musa aliposikia maneno hayo akawa kwamba huyu ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobu akafunika uso wake maanake alijua ya kwamba akiona Mungu anaweza kufa. Biblia inasema ya kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuona Mwana Mungu akaishi. Na ndipo katika kitabu cha kutoka tatu haya ya sita ndipo e, aliweza kujijulisha kwake. Na ukikumbuka ya kwamba katika uh, maisha ya Yakobo tukirudi nyuma kidogo pale Utakumbuka ya kwamba Yeye Yakobo alipoonyeshwa ile ngazi iliyokuwa na malaika walio teremuka na wengine wakipanda na ndipo akaona Yesu Kristo akiwa juu ya ile ngazi aliweza kusema oh hapa mahali patisha namna gani hapa ndipo nyumba ya Mungu hapa ndipo mlango wa mbinguni ipo maneno Musa alipokuwa amenyamaza pale Aa, Mungu akamzungumzia akamwambia nini kitabu cha kutoka ni tatu aya ni ile ya saba anasema hivi Bwana akasema nimeona mateso ya wana wa Misri wa, wa Israeli kule katikainchi ya Misri na, ni, na mimi nimesikia kilio chao. Nami na nataka niweze kuwaokoa kutokana na maumivu yao. Nami na nimeshuka sasa ili niweze kuwaokoa. Ndipo niwalete katika nchi nilioahidiya baba zao. Na ndipo akasema wanakuja hapa katika nchi hii iliyo na wa, wa, wa, wa, wa Moabu na wa wa wa, wa, wa, mia, mavi, wa miafi, hao wote ambaye na wakanani na wamoli wa hao wote wanaaguzi wote wataondoka hapa hii ndio hichi nitakao wapatia na nimesikia kilia chao na kwa sababu nimeona mateso wanaotezwa na wamisri Inataka ni kutume wewe Uende katika nchi hiyo ya Misri ukawatoe watu wangu huko. Musa akashangaa hata wewe naamini ya kwamba msikilizaji wangu ungeshangaa kiasi kikubwa ya kwamba Mungu ametoka viguni na anakuja akutume wewe. Nakumbuka ya kwamba Musa alitoroka kutoka kule alikuwa anataka alikuwa anaokoa maisha yake. Na sasa Mungu anataka arudi kule. Je, atarudi? Musa akashangaa mshangao mkubwa. Akauliza Mungu, "E Mungu, mimi ni nani hata niweze kwenda, nikaweze kuwatoa wana wa Israeli katika mkono wa Farao?" Mungu akamwambia, "Sikiza Musa." Katika haya, uh, katika kutoka tatu haya, ni ya moja Musa akauliza Mungu mimi nani hata niende kwa Farao kuwatoa hao watu mkononi mwake? Mungu akamwambia, mimi nitakuwa pamoja nawe. Na u, u, u, ishara itakaodhihirisha ya kwamba mi nimekutuma ndiyo hii. Akamwambia ya kwamba angalia ishara ile nitakao itakao ya kwamba nimekutuma utakapo kutakapowatoa hawa watu kutoka nchi hiyo ya Misri mtakuja kuniabudu katika mlima huu Musa akakumbuka yote aliyopitia akakumbuka unajua yeye alikuja akapata akapata ukimbili, ukimbizi kwa Jethro na hata Jethro akampatia msichana wake akaoa lakini sasa anakumbuka yeye amekuwa sasa na amani Ye Ana shida anasikia Mungu anamrudisha kwa shida. Lakini Mungu akikutuma wewe ni nani? Hata ukatae Ipo basi Musa akauliza Mungu, "Na ni kuja kwao na nifike na waniulize huyo ni nani? Ama niwambie umenituma. Waniulize wewe ni jina yako ni nani?" nitawaambia wewe jina yako ni nani na ndipo Mungu akamuelezea neja uambie ya kwamba unajua mazungumzo ya uso kwa uso na musa ina na Mungu na Musa inaweza kukuchekeza sana angalia Musa anasema kwa Mungu kama vile mtu anaweza sema kwa rafiki yake akamwambia Mungu tazama Nikifika hapo na niwaambie kwamba Mungu wa baba yenu amenituma nawaniulize jina lake ni nani niwaambieje Mungu akamwambia naenda uwaambie mimi niko niko Kwa hivyo uwaambie mimi niko who i am amenituma na ndipo Mungu akaendelea kumwelezea Waelezee bwana Mungu wa baba zenyu, Yeye amenituma. Na zaidi ya hapo, huyu ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na jina langu ni la milele. Ni jina langu hili na ndilo jina langu la milele. Kwa hivyo yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amen ndio ndio Musa na akasema hilo ndilo jina lake bilele kutoka kizazi hadi kisasi basi akaambia ukifika huko uweze kuwakusanya wazee wote wa nchi ile ama wazee wote wa wana wa Israeli unapowakusanya uwaelezee haya na ndipo basi baada ya kuwaelezea hayo uweze kuambia mtaenda kwa farao lakini atakapoenda kwa mfalme atamwambia nini? Akaambiwa na Mungu, usiweze kubuni mambo yako ya kwenda kuambia Fero. Nenda umwambie ya kwamba Mungu wa baba zetu, Mungu Bwana wa wahibrania ame Tumekutana na yeye na tunataka kwenda jangwani kwa muda wa siku tatu kumtolea kafara. Ukisoma katika aya sita inasema hivi Wakusanye wazee wa Israeli na uweze kuambia baba Mungu baba wa Ibrahimu Mungu wa Isaka amenitokea na amesema niweze kuajilia ili tuweze ku, niweze kuwatoa katika nchi hii ya Misri. Nami nimesema ya kwamba nitawapandisha kutoka mateso ya wa israe, ya wa Misri na mtaingia katika nchi ambaye niliahidia Ibrahimu. Nao watakusikia nawe utaingia katika uh, uh, nyumba ya Fero na umwambie Mungu wa ibrania asema hivi ya kwamba utupe ruhusa kwenda siku tatu tukamtolee tukamtolee lakini Mungu akamwambia, "Lakini hata hivyo jua hivi, hata utakapoenda huko, huyu mfalme hata kusikiliza hata kidogo. Lakini hata hivyo, mkono wangu nitauinua juu yake, naye atajua ya kwamba mimi ni Mungu. Mwanadamu anaposhindana na Mungu wapendwa, ukweli ni ya kwamba Anadhania kupata ushindi lakini anapata ile kushindwa kubaya. Huyu mfalme wa Misri ni mmoja wa wale ambayo tunaweza kujifundisha nao ya kwamba alikuwa na kichwa kigumu sana na wakati Mungu anapoona anakufunulia ukweli nawe unakataa kufuata ule ukweli Mungu anakuachilia ufuate kila unachokitaka uongo huo na unakuwa very strong kwa hiyo uongo wako. Ndio wakristo wapendwa ninataka mjue ya kwamba wakati Yesu aliposema ya kwamba mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru wakati unapofunuliwa ukweli na Mungu nawe unaendelea kupatia ukweli kisogo Mungu anakuachilia uamini uongo na tena uweze kuwa na imani kabisa ya uongo huo. Kwa mujibu wa kitabu cha Waseloronike wa pili aya ni ya tisa na ya kumi anasema ya kwamba na kwa sababu wale watakao potoshwa na uongo ni wale ambaye walifunuliwa kweli lakini hawakutaka kujua ile kweli hivyo Mungu akawaachilia waamini uongo na kwa uongo huo wakapotoshwa na yule mwovu ndipo basi akaweza kuelezewa pia siku zitakapoadia manake ni lazima nitakomboa hawa watu mtafanya nini ni lazima hataweza kujiandaa vilivyo kwa sababu nitawatoa hata akubali akatae mimi nimesema na nimesema na nimemaliza na nitawakomboa katika aya ya tisa chapter 3 washi 19 nasema na mimi najua ya kwamba huyu mfalme hatawapatia ruhusa lakini kwa mkono wa nguvu lazima atawapatia. Maana Mungu anasema nitanyosha mkono wangu na nitafanya mambo makubwa mpaka atawapa ruhusa. Na wakitakapopata ruhusa kwenda Nina watawapatia kibali wakubalike wa katika wana wa Misri wote na watawapatia dhahabu na fedha na kila kitu. Hamzutoka huko mkono mtupu, mmefanya kazi miaka mingi bila kulipwa, mmefanya kazi m, wa, ya utumwa kwa muda mrefu. Ni lazima muweze kuchukua dhahabu zao na muweze kuchukua fedha zao na muweze kuchukua nguo zao na muweze kuchukua kila kitu chao. Na ukumbuke ya kwamba wakati watakapokuwa wakikombolewa hata wanyama wote wa Misri watakuwa wameangamizwa na ile mvua ya mawe ndipo basi Mungu akawaambia kila mama aombe jirani yake vyombo vyote vya dhahabu na vya fedha na mtawapatia hata na watoto wenu na mtazimbeba hizo zote lakini Musa hata kama anapoelezewa hayo alikuwa na, u, na ugumu sana wa kuweza kuelewa na mambo haya na ndipo basi akashindwa nikienda huko nitaenda kuambia nini hawa nitawaelezea nini wasaamini ukumbuke ya kwamba anajua hawa hawa ndugu zake ndio waliomsaliti kwa mfalme hawa hawa ambaye sasa anaenda kuokoa. Ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku. Hawa hawa anaambiwa na Mungu enda ukaokoe. ndiyo walimuletea tabu sana akijaribu kuwatetea na wao wenyewe unakumbuka yule Mwisraeli ndiye al, alitoa na maneno. Unataka kuniua kama vile ulivyouua Mwisri jana. Na ndipo basi ikaweza kuonekana kumbe ana, ana hofu na akawa sasa hana jina lingine hana jia ingine ila ni kuhofia lakini Mungu akikutuma hata kama hakuna nuru unaenda hata kama nigiza nene unaenda kwa sababu Mungu akikutuma amekutuma na ndipo basi Musa akaweza kuwaza na kuwazua na akaweza kwenda na akifika huko mambo itakuwa namna gani unapoendelea kuangalia akaweza kumzungumzia Mungu kwa upole sasa Baba Mungu nataka ni kuambie ya kwamba hawa hawataniamini hawa hawata watasema ya kwamba hukunituma na akaanza sasa kuleta vikwaso vyake na alipoleta vikua ujue haya yote amekuwa kielezo hajagura kutoka kule mlimani ye yuko pale tu hii ni hii ni ujumbe anapewa ni mahubiri anahubiriwa na Mungu na ameelezewa yale yote atakaoenda naye akaleta sababu vyake akasema hawatanisikiliza hawataniamini na watasema bwana hukunituma na ndipo akaweza kuambiwa hapa kuna ishara utakaoweza kuwaonyesha ya kwamba wajue wewe mimi nilikutuma akaambiwa hii ni nini hiyo uko naye kwa mkono akasema ni rungu akaambiwa weka rungu hiyo chini rungu ile alipoiweka chini bila shaka ikageuka kuwa nyoka Musa akatoroka na alipotoroka Mungu akamwambia ishike mkia kitabu cha kutoka i, e, Ine aya ni ya kwanza mpaka ya tana ndipo wanasemezana na Mungu hapo na akaweza kuona nyoka kubwa ikiwa milile rungu yake akaambiwa basi chukua mkia na ikarudi kuwa m, e, e, ikawa fimbo tena na hii akaambiwa hiyo ndiyo ishara na wata hapo ona hivi watajua ya kwamba Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Je, kutoka hapo Musa ataenda ama atakataa? Na ikiwa ataenda, akaendaje? Hebu tuweze kuangalia hapa ndipo nifunge hapa. Unapoangalia Mungu hakutosheka na kummuonyesha rungu tu. Biblia inasema hivi, akaambiwa ingiza mkono wako katika kifua chako. Na kifua na alipoingiza mkono, mkono ukatoka ukiwa na ukoma. Akashangaa. akaambiwa ingiza tena, mkono ukarudi ukiwa umepona. Na ndipo hiyo ikawa pia ni ishara nyingine. Na ikawa ikawa ya kwamba wakikataa ishara ya kwanza hii ishara ya pili naamini ya kwamba wataamini na wasipoamini hiyo ya pili itakuwa hivi ama wakikataa kusikiliza sauti yangu utaweza kufanya nini utaweza kufanya maji ya mito iweze kuwa damu lakini mtumishi wa Mungu akaanza ku, ku, kujitetea mimi na na si, na, na samazama nikiongea niki sasa vitaweza wapendwa nataka niwajulishe ya kwamba Mungu haheshimu watu kwa vile walivyo na elimu Mungu haheshimu watu kwa sababu wako na afya nzuri Mungu haheshimu watu kwa maumbile. Anasema yeye ndiye anakujua zaidi ukiwa hali ile uliko Mungu anakujua na anakuita kwa jina lako anakuambia nimeandika jina lako katika mikono yangu na ninaiangalia na hivyo anakuambia ukifungua mrango leo anakuja kukula na kukunywa na wewe ufunue kitabu cha ufunuo anasema tazama niko katika mrango wa moyo wako nami ninabisha jee utani ama utalete sababu kama Musa. Hebu Mungu atusaidie tuweze kuitika na tuweze kutumika wakati unaofaa. Mungu atubarikie na neno litasimama. Tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupatia ili tuweze kusikiliza neno lako ambalo linatosha na wewe. Bariki wasikilizaji wetu wote pahali popote pale wanapotusikiliza katika ulimwengu huu. Baba bariki hii radio ya Baguzi kwa njia pekee. Na hata wale wanaotusikiliza wakiwa mbali sana hata huko Kenya wote uwabariki. Na zaidi ya hapa tunaomba ya kwamba uendelee kututayarisha kwa ajili ya kufunga historia ya ulimwengu huu ambaye imewadia wakati kufungwa mapenzi yako yaweze kufanyika kwetu sisi na uweze kukaa ndani ya mioyo yetu na kutuunganisha na wewe tukiwa ndani ya Yesu milele na milele katika jina la tumeomba amen naamini kwa umebarikiwa ndugu mpendo katika makala ya shiku ya leo ndani ya Abokshi Global Radio na ya defum kule sihim za kishi kwanza shiku ama vile vile kuitamatisha uh, siku Ah uh, wanao tuweka hewani watakao tamatisha mpangilio huu wanajulikana kama Machakos Town Choir wakiingia hewani na wimbo wao wanasema wana wa Israeli Usikose kutuandikia uh, yetu ni miziri Umazi ndugu, mpendwa msamari kwa mizuku angaza. Ndugu mchungaji ndugu mpendwa, naamini kwa mbili, tano, tatu Jofre moja, tatu, sita sufuri, sita sufuri 2532136060. Nahadi hapo wakati mwingine, na Mungu akubariki na neno litasimama. Msalimu anyokawashapa wa na isa yakuni katanda njema na kukata wangu anyokawashapa bwana wadamata tunuliwa hiyo kama nao wa milele Yesaya yetu ataona na njona na kwa lowe yeye ana furaha sana wana wadamata tunule wapiyo na amani ni aye awe nao Aina wa wa wa ya yeye atakate na